ولکې لښې فکر کنه وکړي ولکې لښې فکر ولکې ور باندې ساته ها اکلکې کلکې که ستا یو وزن دي نو کلکې بندې کړې یا سکول اوساته الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونسترفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون زما عزتمندو حاضرين سامين استاذو <صطعی> محكم ماذ سوره بقره د دوه می پارې سه تلاوت کړه په دې آیات کریمه کې د انسان باندې د امتحان او د تکلیف راوستلو پنځه سزه ذکر کړي چې زه هم هدار چا امتحان اخلم مصیبت راوالم تکلیف راوالم لام او نونی تاکید ثقيله ص خامہ خا راوالو کله پسوی کله مخکیوی کله دیروی کله لگوی کله یورن کیوی کله بل رنگ کیوی کی قران ذکر کئ والا نہ بولو وانکم امتحان امتحانغلو منستاسو ازمائش کوم زستاسو تکلیف راولم زپتاسو بیشیئم من الخوف پیوشی دیرنا اول دی انتحان پیر آلم او با دیرم خلق با دیر ای دی والجوئی دلگنا منگای بدربان جورکم لگا بدر بانی راوالم بچی بادی اوگی کم تابا اوگی کم تکلیب در لوگی برا دی ونقسم من الاموال در د دکم والی دمالون انا مال بدل کم کم تاوان بدل اوکم مالون بدل تبا کم کل او دولتی گاڑی د پیسو د کسان مخه د ناز تھی الکه د گاڑی نه پوښا پیسې لراکا دا د گاڑی تیار مال او دولتو دا غي نقصان شو مال د نلال دا رنګي ول انفذ النفسونو بچو ودی رور ودی صبح مړکی پلا د ودی مربش اکسیڈن باوشی تکلیب برای شی پا مصیبت با مبتلا شي داسی بیماری باو دمخی درا شی چی پلان لم علاج داغی نورزی رو لم علاج نورزی چالا په داسی مصیبت دی مبتلا کریم چی سا اکم پریشانش انسان امتحان دی اللہ ویزا پا دی بیماری ملم بل و سمراد امتحان د می وغلی د باغونو وغلی امتحان د خامخا په باغونو مخلم میو تیار دیندوانو د خطاکو باغ بې سمسور خېستا پلکونو به سودا شوي دارک باغې ګلیوش سوک پسپړوګي د شپې چمې داسې د یو بل وفاد پیدا شي سیلاب پیدا شي امتحان زاد پس شنو کې دی عالم توبه له خواله څوک تي له ورته کې غنمو بوساله تي له ورته کې الله او عزت پینځو شي زنو سٹا تک لک شي چې زباست د الله او بشری الصابرین زره ورک سبنا کوتا سبنا کم خلق دے قران خپل د سبنا کو بیان کوي الذین اذا اصابتهم مصیبه آ کسانچ اور سی هغه ته مصیبت مصیبت ملاو شو د بچی مصیبت دے د نفس مصیبت دے د مال مصیبت دے د لوګی مصیبت دے وای گټم 1500 او لگی 2000 دا 1500 وبا تک مزینا پیدا کو دابلې مصیبت ته کنصبہ وای ګرانی دا غم خادیله غمونونهدي خااضدي منېدي د چا زی تل نه شم پیسې به دل را باې د خلکو دي ټبه کې ټکسیبه بوزم اوم سب کوم خپله تللی نه شم زی دی امتحان د پارچا چا نو بس ش بیرین الله س ن کو اورک سب نه کم خلک دی ال اذا ا صابت موسیبه. آګه سان چو ورځيږي دته مصیبت پدې پینځو سيزونو کې پدې پینځو کارونو کې دته مصیبت ملاو شو یارا پیرا لا یریګم چې پلان می ملنيشي ډېر خمدې را سره دښمنۍ مېدا اسنه سو کو تکینې په لار را بچې مې یوازې تله ری پلانې ځیلا اسنه سو کې ملل کی هیر یا غسته ده لوګ اسنه چې فقین نشما وسوال سړي دې خو پته دي کېنه حالات دا چې لري شرطه داني مم ندی غشتي غنیمه غوند راځه او غنیمه ګران شو ولوم ګران شو د پیسو د ترلاسهن ملهږي عادي او په دې لږه کې پریشان راځي پدې صبر او قودا کلمات وای ان للله و انا الیه راجو نا من خاص د الله الله زمون مالک دې او مونږ به خاص الله ته واپس کې دین کیو دا د قران آیت کله یو هم تاسو ملو شو غاره دې چا گرفتار ک غاره دې چاونیو سره در ډروڑا سره خلندا سره مالو دولت نه بچ دې تکلیف شو فصل ته تکلیف ملو شو مازدنا چواب بشید علم چا میو باغون باندی افتون علال لجیسے بازے بانے کے فریاد بانے کے مغلوقتا دابوے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجُون اطلاع ملاوشو علاکہ ٹیلی فون دے وے بھئی بچی دی ایکسیڈنٹو شو مرش دا نمبر ستا دے آوش دا پلارو ایکسیڈنٹو شو مرش فوراً بوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون بَس چدا کلیمت کلو ویلا ستا پزر الله اللہ پتیو صبر صالم مضبوط وربتنا علا قلبها ما پتیو لگولا پزر ل دمور دموسا علیہ دام دیسا غمو چه موسیٰ علیه سلام معصوم بچه ده سور خسته وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي قُرَانُوِ دور خسته ده چه چابو تا قتل اغبو پی مئنی ده اغم معصوم بچه مامور تا چې دا خسته کا صفا کا بقسه کیو آچه و بقسه نیرت گزار بس پر گده پتاو کل زمان بند کار ده دا سوکوله شي ما څوم بچي دغه نه والا او بکسه کې واچو بکسه اباصین لاوکا کډیدم یو څه په مطالته کې ناسمه وي یاد سره پدې ته ډوب نشي اغه خبغان کاو الله یې ماده غزلې د موسی عليه السلام د مور مضبوطه مضبوطول ول سوقه الله انا لله و انا راجعون باندې کلام ده دا یو داسه کلمه حدیث کې راځي چې خلک تا غم در پیات شو د بچي د خزه د پلار د لسکا له ولي پسني تر پیات شو بچي خزرور غم پیسې وګورې شي وي غایبي شي وي زر فوران وایا ان لله وانا الیه راجع کم دد چتا ته اورسه دا نو چې کم تعالی صبر پاغلم بي وخت در کړو اقل صبر بتا الله هغه وخت درکه چې کوم موخې دا کليمه وي خوش غمرাজি بل ځه قران کې الله وي انما غرد دیسره یو درې فید نور رضی اولای عالم صلواتهم من ربي ورحمه و اولای هم الموتدون چکله کلمه د انا لله و انا الیه راجعون و زکه حته تكون جتشویری چه خبره گی اټټ ایکشه چه خبره گی اکسیډنټه چه خبره گی مصیبت ده چه خبره گی فالج ده ندا د صبر بیان په دې قوم چې ځان کې باسه پیدا کوی صبر ماده و پیدا کوی کې دا یو داسه کلمات نو چې کله دا کلمات غم په وحکی وي الله یې ځرب د ربانه خاصه مهرباني وکم مهرباني وکم دربان او الایکهوم المحتدون او پسملادهم د روان کوم پهش دا یو داسه کلمات بل دې کې الله انما سورتي زمر كهداه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بيشکا پربورکی سبنا کوتا اجر داغي بلا حساب چاچ صبر کو نو صبر والو له حساب ملاو دے بلا حساب حساب اگ الله ما سر دے داري چ جماعت سره د مونږو کو 20 درجه دي چې ځان لدیمون زکو یو درجه دا زکاة زان صاحب ده د زکات ځان لدې حساب دی یو پو یو په سوال یو په غره متناي او د صبروالو اجر الله هم ماته معلوم دی چای کی سور صبر وی نو دور بولا اجر ورکوما انما یو فصابرونا اجرهم بغیر حساب صبر بولا عجر ولمن صبرا و غفرا ان ذالک آلم من عزم نمورا آج آچه صبر اوکا عفا در گزری اوکا چاگتا بدوی دوی زباد نویم ناد پخو کارون نده بدل اوان غستید کلوی یا ایوها الذین آمن استعینو بی ان الله با صبرینا امدادو غالی په صبر باندې امدادو غالی په مانځ باندې زمانہ چې کله تکلیف راغی نو برکاته مسکرا کله تکلیف راغی نو صبر کوا انا لله وانا الیه راجعون و یا دا نه چې کله اسلام لوش نه پچوغ بشي چې یو بال لګاله ورته هی هی چې راغله کچو نو سجودي د جراشتہ غم کې تکلیف شته د لوی غمي حادثې اکسیډنټ وشو چې عامه زړه زړه پروتي خپل اسونه صادرکې راپن کې لکه پشان ده خو مادي دي دي د خپلن د دوی د ځمکه جانګیری تر جانګیری زمنګدار مارکیټ مخه تا موټر سایکل باندې او ټریلر پیډاله او هغه خې راواغه چې او صادرکې پنکړي زیوته ولاو و چې دی واجدي د بشکره مهنه ده موایبه چي الله الله وخاور اوس کته دې راځي کړي کور سبب یې کول اغه څه ګران لو د الله کې یاداسې کس په قرباني وروخي جوه قوت په صادل کې دغه یو څه خزي بچي والا دې ګران کار وکنه آسان کار ندي سړی او چرګ څوک ملګری یو ساروی مړکی او اغم بلشی اتو اتو گوری و مردارش یا اعلال نو خبگانستا کنیشتا غویه دی گردورش خبگانستا کنیشتا ساره خوراک ننکلی و غویه میمال لی ساره میمال لی و انسان د دنیا نلارش دیل و انتحان دی وستعین و بی صبر و کا صبر و کا زمان امداد و غالا این اللہ همه پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وئی عجبل لامر المؤمن پسبر باندې احادیث افتہیم چې پیغمبر څنګه صبر کړو د پیغمبر څنګه تلقین د صبر من طلا کړې عجبن لامر المؤمن تعجب ده د کار د مؤمن د پاره مؤمن د پاره تعجب ده ان امره كله له خيرون اریاو کا دې مؤمن د پاره د خیر دی که مؤمن ته خیر رسیږي امداغه د پاره خیر دی که مؤمن ته شر او تکلیف مصبت مصیبت رسیږي امداغه د پاره خیر دی هر تکلیف دی او زماده پاره خیر دی او څنګه خیر دی پیغمبر پاو کوي ان اصحابو سروا شکروا فاکان خیر اللہو قدیم و منتا خوشحالی ملاو شوا بچے کو تراغے بچے پیدا شو وادو شو صحت ملاو شو مال ملاو شو الله لخب القور ورکو خوشحالی را لہا نو شکرا لے باغی شکریہ دا کئی وی الحمدللہ نو دا گرداغ دا پارا شکرنا و ان اصابدو ضروا او کاړه ته تکلیف ورسېدو اكسيدنت مېلاو شو تکلیف مېلاو شو مال تبا شو فصل تبا شو ارزو کو تکلیفي نو صبرا ته باغی صبر کوي فکان خیر له نو ذا صبر کول تاغه د پاره وردي تکلیف مېلاو شو په تکلیف صبر وکړه نو په صبر باندې یو فصابرون اجرهم بغیر حساب نو بیا مولا اجر ملاو شو خیر نشه صبر خو تکلیف خاصم ملاوي دا د کتاب په صبر وګونو اجر هم ملاو شو که صبر دیو نو کوم تکلیف هم ملاو شو ګناګار هم شي په شکه تکلیف ملاوي شي واجب صبر کو په بدن کې په مال کې په اولاد کې لوی امتحان دین انسان الله علی پدری شونو کې في مالي و ولدي و نفسي نفس باندې مصیبت راشي پباچوي مصیبت راشي په مال مال ته تباش سودا کو پیدا شي او دکان سوده یو شي او په سیم تی مصیبت په مال نه او دوتو ګوري ها هغه اختر نایوماله مخک یو کس ما ته ویجی ماته دعا او کده لري پریشان شو میولې جوټه می خرڅه کړا سلور سلوي پینسلوي زر روپی او تر وته دم کسابا نه پیسې دغه کې وخت ما انځه پیسې راکاو درې پیسې ورو د پازا ما تیم میلا ټا کا یو کس له کړه ولاله مې یو وعده ویاله څه کې د لې امتحان نه دي ریم دې چې په خپل استورغو په خپل لاس او غل کنه بس اے یاد دې کې یاد مکه وځي نو او زه خپل اخره دا لوي مته هاندې الله دې زاس امتحانونه موږ ته آسان کړي او الله دې ست تکلیفونه موږ نه راوړي علاوه خلا اور کې حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تکلیف وګره پاغه خپل او زه د تکلیف بیان کوم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې د نبی علی السلام تکلیف پاغه باندې سکل النبیو که بیماری ته پیغمبر سخت شوا درنه شوا نو جعالیت غشاون کربو حدیث کراځي مصیبتونو اغل بغیر کو غمون پیرال سخت تکلی تکلیف پا پیغمبر پاک راي را را را را. اغا تکالیف د غم اغا سختي د مرغ اخيري حالات د ژوندو او د پیغمبر اخيري حالات د سختو د مرغ او راي را را. نبی علی سلام سرا پیاله ډک دو بو پرا تا او چې کله دا غزن کدن دی پیاله پیاله کې لاس ګندګی لاس لم او په خپل مخ بدن باندې راخ کی پیغمبر پاک اوه الا ان للموت سکرات خلق و خبر شه مرد پاره ډیر سخت ای دی پیغمبر سونو کله په سختي داتله الا ان للموت سکرات خبر شي د مرد په اړه ډيره سختي وي پیغمبر خو پاک انسانو رحمت للعالمين او په هغه تکلیف ولې راځي بيبي عائشه وايي دا غينا پس اڅدن نبي عليه السلام تکلیف کله په وخت د مرد کیولې ده دا غينا مخکې مابوي چ پاره چا تکلیف په وخت غم کې راځي چې دا الله خوخ نه وي ما وی په وخت غم کې تکلیف پاره چا راځي چې الله ته خوخ نه او چې ما دا پیغمبر تکلیف په وخت م کوي له دا ما وی چې دا سورب نیک پیغمبر او پددا تکلیف دي نو پاره چا دا تکلیف راځي ها پکې ولا په چولو بیماری سخت شوا بی بی فاطمه یو خبره کوي نبی له صلوات و سلام لوردا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی له سلام ته ډېر اقرانا و علي باندې وادوا اډور اقرانا و نکدا کي زمينه خدمت و وادوا شي حضرت فاطمه با پلار کرراله نبی علیه سلام بچه کلا فاطمه اونی دا چرا دنبا شکور دا فوراً با او چتشا او ترغال باواتی دا وی بچیا هر کله او پدوارو مخونو بیخکل کتندی بانی او ها لاز بی ازان سر بی جغت کنولا نورا کرانو او چه کلا با دا فاطمه کلا نبی علیه سلام پلاب دا غیر لاغیبم دا عمل کاؤ دا شمی نوا یو ظل فاطمہ دو کور د کارون تنګ شوي دا خامخ انسانی تنه شکور کوم د کارون نه بازی دا بټی چلی اته نه لس بټی او دا اخلی اخله په پا اخله پاخذ وباندي هغه به ګان کاروي بازی خلکو خپل کس نه ولاي او بازی ظلم کي نه دخنه دي تکلیفی تکلیفي زنانه وتا دا کارون تنګ شوي و نو نبی علیہ الصلات و کور کې نو چې کور کې نو بی بی عاشو توې فاطمه ولی په وخت رااله وې زما یو درخاص راولې زما پلافس شو وې خو نشته وې چې داشینو هوا چې فاطمه راغلې و زما د پاره د یو خادم نوکر وینځي بندوبس او کا چې زما سره کار کوي ما ته تکلیفی ستري کېږم بیا مالا خوب لذت تکلیف دواجن کارو کم حلالا نبي عليه صلوات و سلام چې کله راغې بيبي عيشه حضرت لور دي راغله وفاطمه اواغه دا خبر او وکلا وای ها نبي عليه السلام کيناسته روان شو فاطمه وکړه ګرانه و کنه چې زما په تکلیف دي ها چې نبي عليه السلام لاله نو حضرت علی او فاطمه په کټ کې ناس وو خزو خاون نبی علی صلاتو دو و سلام دنه شو او د دوالو مسک پیغمبر کې ده یو غلته حضرت علی باندې لاس واچاو دترزیمو او زومیمو او په بل غل باندې حضرت فاطمه باندې لاس واچاو دا خبره په ده نه ده او یم له زوم دې لری کا نا زوم سبد به چې ګوند کې او زمبر در آخ پر سخر سا دا پلاو گندیم مینه کئی پا خوطانوکی خو او زمبیا گوری نا او کوری بی مرا بشی لسخر ایلی دلی را خواخی لی دلی را آغاو ایمان ایلی زمگیلی دلی نا اگود نبی علیه السلام تعلیم مخید آره لال او دو دوالو منز که که ناس لاسه پر دوالو واچاو شرمی نگاو کدا ماو تاییو حضر بادر اغیسر که نم تنو بیو خوند ش زګر هلوړو د ژوندۍ ماست کې نه ما وي فاطمه ولي وي حاضر ز ستوري شی مولکدا د کارنه ماته تکلیفي نبی عليه صلواتو و سلام مرتبي فاطمه تاسو یودا شی وږي فنخيم چې ډېر وینځو نا هغه وږي فاطمه دا غوړه وي ولي نه حضرت ورڅخه کار کوي ستل کېږي ماخوتن کله سملی زذ زنانو ته ما چې کومې زنانو کورونو کې کار زیاتې اوستل شي کله کې پریوز خوب نو ورزې ستلشي نو هغه د نبی عليه السلام فرمان جاری کړې او فاطمه زته یو وظیفه خه ما چې کله سملی نو په اخر کې چې کله پکات پریوزې در دې زلال سبحان الله وایا در دې زلال الحمدلله او صلیو درځله الله اکبر وایا درځله ها دا درې کلمات وایا درې خیر سلوتون و پزان چفکوا ان شاء په فضل د الله تبدور نه محسوس کئ چې ما دوره کار کړه بالکل با تکاومت ختميږي لکه ته به چې خلکو چاپکلم دا څه بدما کوي ائته وزې په ټک ټاک شو وزمن خزمون نه کین وزې په کی استدلیک نه به ستلیکيږي چې مونږ او داسنه کوي مونږ کې غلي دي اخلاق او کې غلي دي ذکر بسوږي بس کړه طریقو بیا د بچونو خبرونه اکثره بچو راوړي او بچي مرکي دا ها وظایف دي بعد از اغا فاطمه چې نبی عليه السلام بیماری ونی پلار تويب وا کربا ابته او له مصیبت آزم ما په پلار باندې او سختی زمان پپلار دا دیر سختی زمان پپلار بانده چه نبی علیہ السلام د فاطمی دا خبر وارده دا نبی علیہ السلام ارتصوی د بیماری پا حالت کچی لرخو میں خفر ویلیس علا ابی کا کربن بادلی اوم ایزما لر نشتو نبی پپلار ستایو مسیبت پسدده رزینا ایزما نن چې په ما کم تکلیف او غم ده د ډېر ازین رښتو په ما به تکلیف نه راحتو راحت او خوشالي سمانه ځکه دنیا کور د ستړيوالې ده دنیا کور د مشقتونه ده دنیا کور د خفقان نو د تکلیفونه او آخرت کور د خوشحالو ده آخرت کور دا ميدبانو ده ننکه په ما تکلیف دې روانیم دنیا نه معنا اخیری حالات دی زمان دا تکلیب معلومی ای اخیری ری دی زمان دیابتش خوشاریانی چکل نبی علیہ السلام افادش حدیث کرا جی فلم ما ماتا پا جی خالو پیغمبر من لے دنیا نتلے ری فلم ما ماتا چی نبی علیہ السلام افادش بی بی فاطمہ تو گوری دنیا نلال قالت فاطمی دری خبری کری اودرید عجز خبری کری ری یا ابتاو اجاب ربن یا ابتاو اجاب ربن داو یا ابتاو جنت الفردوسی مواہو یا ابتاو الاجبری لناو افسوس کئی خود دنیا نترے لے پلا ازما ایزما پلا رہا قبل لیکو دخپل رب لنا تا دا خپل رب دعا غواړلنه قبول کلا لکه حدیث ده چې کلی او پیغمبر د دنیا نزی نو داغه نو مخکې الله یو فرښتره وولي کې پیغمبر تا چې دنیا کې نور وقت یې ډېو کنه ما سره راځي علي پیغمبر وای زتا سره در د دنیا کې سکم هغه دا مونږ نه فاطمی وی چې معلومه اداشو جبریل را غده ده پیغمبر تے خبر کرده چه اللہ وی ما صلح دازی او کننور وقت تیره نو دا خبره قبول کتا سره در زمان نو اتا دا خبر رب اغا بلن قبول اغاو زمان نلاره یا بتا ہو اجاب رب اندا ہو یو یا بتا ہو جنت الفردوس ماوا او زمان خوگ بابا جنت فردو ستا مقام ده ستا خلی مقام ده درم یا آب باتا ہو الاج جبریلا ننا ہو اوزم جبریل تا ہاں پورتا کم خبر دستا ده جبریل تا خبر پورتا شده دستا چرا سره پورتا کرو روح پروازو ہاں غم دیر کار ده او بیا دا غم دا استای غم چا رحمت للعالمین او دا چې خستپلار دا چې پیغمبر پلا چې دا چاند نصیب شي او هغه د دنیا نه لا شونه غدل وی غمي فلم ما دفنا کله نبی علیہ السلام دفن ش په خاړو کې کفن شو دفنو شو غسل ملاو شو صحابه او هغه لغه سر ور کو خارو کې دفن کا بی بی فاطمه هغه صاحب او ته خبره کوي چې کله خپل پلا باغی دفن کو فاطمه وی اتابد انفسکم انتصو علی رسول الله التراب اے صاحب مولګرو زما آیا دا سدا خبره خو غنله چې زما پپلار باندې تاسو د خاور ډېر او دراو زما پلو خطاسو خاور ک تاسو دا خو کوله چه په پا پیغمبر یو دیره د خارو در دا, دا دیره د خارو دا با پارچایو زلود ریگی اغا دا دیری قابل کلو او رحمت للعالمینو خو اللاوی چه اغا زمان خاص پیغمبر چا غم دا دنیا نتره ویلو تاسو خوب خام خارا دے احنو غم او تکلیف د فاطمی گورا او د پیغمبر پاک سبرو گورا حدیث کے رازی دنبیی علیہ الصلات والسلام په خپل په مرګ راغله ګوراه صبر کړې الله ان للموت سکرات د نبی علیہ السلام په وسوبه نه غم راغله د نبی علیہ السلام په مخ کې دا غف او اولاد باندې غم راغله د نبی علیہ الصلات وسلام نو سه فاطمه د زینب بچې یود نبی علیہ السلام زینب لډوا یو د نبی علیه الصلاه والسلام زینب بیبي وا د زینب نو سه وفات شوه وفات کیږي نو خپل لور قاصد راوړي چې پیغمبر پښو صلی الله تشراشه او زمواد د بچی اخیری حالات د تسلیم علی راکا انو نبی علیه السلام اګه واپس راځي ګا چې زمواد لور توه چې خیر دې اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَوَا وَكُلُّ شِنْ عِنْدُهُ بِمِقْدَارِ لِأَجَلٍ وَكُلُّ شِنْ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا فَالتَصْبِرُ وَالتَحْتَسِبْ بچیا زمان اولاتو ویا زمانورتو ویا چه پخ ستلو باندې او پر قربندي به چي صبر کوا ان لله ما خذا و له ما اتى ور کاونم خوشالي دي کولا اوسه چدنا علي نو صبر کوا الله سبحانه داريو شيخ فل نه ټلا فل تصبر صبر کوا بچيا پخ بل بچي په مر باندې صبر کوا په تکلیف صبر کوا ول تحتس او طلب د اجر و ده ثواب گانا چه مالا با اللہ پا دیبا نصرا کئی اجر و ثواب را کوي آکس واپس شو اگه تے خبر اگلا زینب ورطوئی پیغمبر ته وای چې ما ده خاما خارا ما ته تکلیف دی لور دنو ها لور خوا گئی او واقی چه لور کم خزمت د پلار کوي اگزوی نشی کولے کپلے پیزار ارس د پلار ګوري بابا جی سی بابا جی دا سی جی پروام دست آتی ہاں نو بیائی کس علیگا او قسم اولورکا حدیث تقسم علیہ اللہ یعطیئنہ پیغمبر تواز تا دی قسمی خاما خوابا رازے خاما خاما صدر ما تکلیف دے لرفا گئی نو زینب چدا فرمان کسته پیش ک نبی علیہ السلام تا قاسد را فقام وماعه نبي عليه السلام پاسه فورا وماعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل و ابي بن كعب وزيد ثابت ورجال وقت صحابه سر سن روان او نورمس سر روان شو او تولگی کی وفد کے او لال چکه نبی علیہ الصلات والسلام د زینب کور ته ورسیدہ فادر رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه بچی زینب راغسیدہ نو بی اد سلام ته چت ک شیخ خپل نو سیده والا چه نبی اد صلات و سلام نو سې فقعده حدیث کې راځي فقعده فی حجره و نفسه تقاقا نبی علیہ السلام پږي کې اغه نو سې کینو او اخیری سلګی وی داغه سینا کې اغه आवाज خوزیدا اخیری حالات ودن وسې پفازت عیناو نبی دی سلام نسیولیدا سرګو نوخ کې لاله پفازت عیناو غم دې غم دې ځان کار دې نو سه دې رخوګي کاغه د طرف نه یو کاغه د زوی دې طرف نه پفازت عیناو یو خای بچې په رګه کې کی کینو لوي اوغلاس کی نگولے گئے بلخوا پس طلق نوخ کی بئی صحابی ارتوئی سات بین عبادہ یا رسول اللہ ما حازا اید اللہ پیغمبر اداس دی این داتا چی دا جرا کے تم جارے بل حدیث کرا دی اتب کی یا رسول اللہ تم جارے پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ارتوئی حازی گورا جلاتا پیغمبر پاک رحمت ویرے دے پمری باندے پیغمبر پاک کوئی حاجی ہی رحمتن ستو گناو خی بیول پمری باندی پاولاد باندی پنوشی بانے دا رحمت تے جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادی دا رحمت اللہ دخل کو پزلونو دو بندگانو کی خیرے دومنو خوبا دا غم زیکی غم کارکه کنه کس با مری بچه و دا بخان دی و خو خورا کنه دی و خو مزیدی و نا, نا نا نا رو را غم کارکول دا غم پزیکی دا سنت تری قرار دا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه حضرت ابراهیم دماری کپتی زوی دی او داولا یو بادشاہ په توفق کې چې نبی له سلام خدای بادشاہ ته لیکل او هغه بادشاہ په توفق کې نبی له سلام تو د شيزونه پیغمبر پاک ترولې غل یو یو اس زین پیغمبر ته را لې غل او توفق ایوه ماریه قبطیه را لې غلوا حضرت ماریه نبی له سلام او سلام ماری صدا وادو کو وینزاوا لری زنه لووندی خپل کوري جوړ کړ او پای کې وسیدا او نبی عليه السلام د ماری نه بچي حضرت ابراهيم او شو چې ابراهيم د شپال اصول له شو بیماری سخت شوه نو پاغه باندې مرګ راغې نبی عليه الصلاه السلام چې کلا ماری سره لاله هنو تکلیف کېو نبی علیہ السلام خپل بچی لاس کې نیولې او ورته وی وانه بفراقک یا ابراهیم لمحزونون اعظم بچی ابراهیم زستا په غم خفه او د نبی علیہ السلام د سترګو نوخ کې بيګ په ابراهیم باندې پریوزي دا موږ پیغمبر طریقه غي چالو ما پیغمبر را لګلو دا غنښو قدم باندې ب پاغه ما غمن را وستو پاغه ما خادي را وستوي نسيمي وركړيو اولاد نو وركړې او خاديان هم کړوي غمن هم کړيو دي غو اين وسهغهږي کې نیوله ده ام جا سترګونه او خې بيږي دي غو ابراهيم بچي اوږي کې نیوله او خې پیغمبر دا اختیار نشته چې د خپل بچينه روح واپس کړي دغه پیغمبر ما زمو بچو ولې ملکه الله و تاوالګره بیا سليمان د پیغمبر ډوره اختیار نشته چې د خپل وصیده زینب د بچنه روح واپس کیځو خو پیغمبر مستا نه نه نه دا نه د پیغمبر کار دی اود یو فرشته د چا نه مرګ واپس کول او لری کول اختیارات د ورکول او رسول د چا کار دی دا نه الله اختیار دی ابراهیم مفاد شو نبی ل سات او سلام دبیصلات او اسلام بچ اوس ه جشته دا یر کو داون جگانې دا بم جا که پیغمبر پ غمبال جالا ځکه درا کومور قسم جگانې دا دکهه کل په کار داې چې منږ د دیروو کو یو بل سرا چو موږ دا خبري یالي په غمونو کې بیا موږ هغه کار نه کو کوم کار چې پیغمبر دا نه منا کړی یو جلا دوه قسمه جلا پیغمبر پاک پلا کړی دا یو جلا د زله دا والقلب یحزن زله خفه زله پریشان دي او داغې آثار فسطور ګو معلومیږي د سترګو نوخ کې بیږي چه سره خفایی نو دو سرگ و نوخ کی ساسی زی پس خفایی خضا پسی اولاد پسی مال پسی جاری چه دا سوشو خدا ها نو دادو کس مجالا پیغمبر زرخ خفاو دو سرگ و نوخ کی بیگی داشتا دو دور جالا اجازت منت دین اسلام را کره ره دور جالاستا حق شتا چه زر پریشانه ده زرکی یو غلوی گرزی زرداش پریشان چ سړې چوي عام ګران کارې اکسیډنټس تا مخ کې وشي تا پلا او بچي خزونه یو هغه ټوټه ټوټه لا غون کې زړ سمور کې خو صبر کې ها بغیر چار بل نشتا ندی باندې صبر کول او د ستور ګنه او خبه ول دای اجازه نو ته شریعت را کړي دای اجازه مطلب پیغمبر پاک را کړي او خپل کړي هویو بلکسم دوه قسم جرا پیغمبر پاک داغه من نه کړیو خپل من نه شوېره بل من نه کړې یو جلا اګه د لاسورا بل جلا اګه د خولې دا من خپل اولاد من کو من خپل بیبيان یو خزي جنکې من کو دشتدار مسلمانان به من کو دو قسم جلا گاون نه یو جلا چه دخلی جلا چه دخلی جلا سا دا. نبی علیہ السلام و سلام ہوئی دلاصو جلا گنا حادث پا دی رازی سن ویختوخ کل گل شکول جلا کی تکلیف کی گریوان سی رکول زان تکول مغفل لی دې لې دې ځکه وې پیغمبراسو نو ځان بدا کیری و ته با شو بدا کیری ځان نبی وختو باسي ګریوان سړي کوي پیغمبر په کويلس مننا من ضرب الخدودا وشق الجيوبا وداب داول نده زمانا آغا سوک زب شفارسنکم قیامت کی پیغمبر پاکوی کوئی آغا چا چاگا گریوان کو پغمونو کے گریوان سری کئی نده زمانا آغا سوک حدزان گریوان سری کئی زانو نو ٹکئی زانو نو وی ودا بدعول جاہیلیا او ننځي زمانہ آاسو چاغ لولوي چغي وباسي وای تبا شمکه نو وای خواله زما خدای خووند نو زه مو چا تکوند کوم بچمین نشه بچمی والدی هي چغي بکی نو چي او چغونو نو به سي به جا لا غاني کوي او دا چي د یو د اعمال د کمانه د اغلي یو خلوبه گرمي نه نه چي سوق جلا کوي و زما غم نه نه راغلي وو ته زما غم باندې خفي حدیث کے راضی بی بی عاشر رواز دے ان المیتہ ليعذبوا ببکائی اهلی ملیدہ اعظم ملاویگی سبب جلات جندو خلق سزا جند دی خلق سورہ جلاگان کے لیلوی چذوبا سے نا غم لیتا سزا ملاویگی او دائی مرشیم کئ دا اغییوی تو خدا سوی ما لبا دی کپلی رو دا رو رو ما لبا دی دا کاؤو چی خیموان فرشتو سر گروزو نیو نیزی ورس رو اغا ملی لیر اخلاسی ترشتی آداسی وی فرشتی و ترشتی د وی تا جسنگ دی خلق لگیا دی دا سداو رسو کن کهی دا, دا, دا, دا جونده خلق چی جلا کانه که خداعال سزا اغا ملی لی ملاوی گی دی ملی دو کار پره پل جن کې هغه ویلو چې ما په سبا جلاګان وکوي نو چې څو جلا کوي او هغه په دې وصیت کړي او چې ما گم به خسته کوي بله پهلم ازنه زمولو مور په ځخلیم نوازوي جلا به راځي خامخا چې څورو جلاګان کیږي ژوندولو نقصان دې مړلم نقصان دې او یا دمل وسیت نو کړي خو په جلا د مری باندې خوشاله نو خوشحال بیا مل اعزاز دے او کنا ملی دا وصیت پخپل جون کړیو چې زما غم کې و اغه کار نکوي چې پاره الله پیغمبر ناراضه کیږي یا ما په شبهه نہ کوي خلاف سنت کار بنا کوي نو قدرتوله دنیا جاری ملي سزا نه ملایوي وره ملي سزا نه ملایوي سزا دا چالو چې چا چریو بس نیو ددی جرانا پیغمبر پاک منه کرے دا ہاں وکی ری بل حدیث ویم جون دے رازی بگا مسائب رازی نخوض اخلی بسوک بندی کی حدیث کے رازی نبی علیہ السلاة و سلام غم زیت لال تعزیت خواب مخواب بازی غمون علیش دیر دا فسوسی ماتا اځه خپل کټ کې او یو سمباليې آلې رړي بيماري او غوړ غمن په فلاسو مې وي سنبال کا خدا شو ډایرک یا غاډي وي یا سوکوي وي یا مصیبت ټوټه ټوټه شي دا دې افسوس دي په تاسو خپغان کار کې غم تور خندې خدا باز غم دې افسوش بیا دا واکه په بر صبر کې نبي عليه صلوات سلام حضرت جعفر رض اللهو شيټوب میدان جنگ باندې دونو صحابه شهیدان شو پځنګي موتکه چاغې را ل ل داغي تاجيت ته تا نبي عليه صلوات و سلام لاړې د جعفر او هو یوخې د ترزوي مو صحابي اومو شت شوي اومو, اومو پځنګې نو داغي کور د دا غم نه اواز د جلا را خته دا نبي عليه السلام د کور نه اواز د جلا واورې دا وګوره نبي عليه صلوات و سلام د کوډ مالک ورو غخته وې راشه وایلار شا او چکه کمی زنانه په دې غم په دې کور کې جاری اګه د جلانا منې کا وایخه لا اغم په رضبان د چا خځه مني خاده او په غم کې د خځه نو مې خو نه دا په منی په جن پویا کا وریا ساته چې کمی لورو کمې خځه غلط کارو کو نو بیا به غم پا چا کوم چې چا د خلاف کارو کو یو خو ما ته غم پروت یو به نو خو به سزا مر واو رايدا خبر دی نو صلی الله علیه وسلم چې موږ ریډو والی چا خبرو نه منل راغې وي پیغمبر نه منني وي بیا لارشه بیا راغې وي ني منی بیا لارشه وي ني منی وي خو په څلو رمذل حدیث ته نبی علیہ السلام خوړې والا جولې کې واچوا پیغمبر پاک فرمان د اختصاص نه دا نبی علیہ السلام جولې کې خوړې واچوا او چې کوم زنانه خپل په جلا واځي دا په خپل کې خوره واچو چې خولي بند شي چې بیا جلا نګي دومره پیغمبر په تاکید مونږ ته کړی حالان کې د غم په واکه خلکو له خلکو تسلیامه ورکه پیغمبر د جلا والو له دا لدہ تسلی ورکه چې بیا نګي دا نه چې خیر دې خیر دې د غم ژوند نه نه نه نه پیغمبر دانه دی ویری پیغمبر شهادت د صحابي راغره جنگي موته کې شهید شه جلا आवाज راځي پیغمبر په کوی چې کمې زنانه جاری نه په خپل کې ولا خاور ورکه چې جلا نه منیش منګه خژه او سړی مې راس وګونو ما سره مرګ دینو نو نمنه کیږي نو غم دینو او خلک سوي وي غم په جلا خستحکاری او خادی په دول سر نه خخکاریږي نا دا خبره ګټه تا غموخادی په اتباع او پیغمبر خوښتګاری غموخادی په اتباع او پیغمبر خوښتګاری نبی دې صلوات و سلام ها صحابې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه سره خوکه زویناسته او خل او سره نسته ده ابو موسی شریبی وشی جالہ بيوشي سخت شو پرکالی شو خزه چغه کلا چګینې زما خاوون مر شو صحابي بيوش شل خزر د خپل پکه وی جالي هڅه کله هوش کې راغې ابو موسی اشعره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صحابي زس ويخه خزر ته وی د تاسو وی طلع نتلي او زه زموته بده کار کړي دا سه صاحب دا سه خواندان پر کار دي و چې ز د دنیا نو ته بدا کار کړه دا خو زه هوښ کړالم بیا او ترې ماده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې ای ز ماخذې چې بیا له سلام او عزت بادا غا چا شفا د سنکم چاږي چيوباسي په غمون کې لول چيوباسي ګریوان سې لیکي چکل خز دا خبره د خواهون واو روی دا داگه نا پس ابو موسیٰ شریف فاتشوه ده خز خلم به نوا واضح کرده دا چه پی عمل زنانه کرد کرد و کرده کم من گو در ای روایی مولیان ویزه پرده دست دست دست و غیمون خونیز دست ده نبی علیه صلاة و سلام په مقبرة بانی تیره ده آیا زنانه و داگه بچه مرو بچه مرو و قبر تناسته و بچه خوگی قبر تناسته و څګه واله با قبر لارو د نبی عليه السلام نبی عليه السلام ورته ای زنانہ اتقي اتق الله واصبري دالا او یری ګو صبر کوا په د غم د خپل چبان نبی عليه السلام ته الیک عنی لرز زمانه فانک لم تو سبب مصیبتي ولم تارف هو ما تدا مصیبت رسیدلې زما بچې دې تا بچې نه دې تا ته مصیبت نشتا ځکه ته ما تدا خبره کې پیغمبر دې خو خځه دا نبي جان چې دا پیغمبر پاسو وسلم دې اخلاروا بلی او سله را روان پیغمبر پسی وروستو اغه خځه ته وی دې سړی تا تسوي و دې سړی ماتوي چې جالم صبر کوا الله نریگا و تاسو وی تاسو ویماچ د زما کمندستان دي وی دا سوي تا پی جاندو وینا وی دا خوا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا غو ویاو خزیبانی ډوره هیبت راغې چې د خپل بچ غمت بیا دا لا شوروب بلاله اپمن دروونه حذر صلی الله علیه وسلم پسه چ زه اعلان وکم مخونبیه د اسلام را اعلان نه کړې شابه تاسو د بجلی د قرنګ په شان روانو حنا صباح حضور مننه بوجي جوړی شې ویری په مزا مزا ابداش روانو پیغمبر وو دس مجاهد وو دس لی نه ډرو چې صحابه نو اعلان وکړي وګرو نو بخته ده ګډو کې روانو نه خزه اعلان نه کړې شو حتی دا چې کوټه د حدیث کې راځي د کور تهښ زیښ وي چېزه سنګه کور دندشم یو دروانچی چې پیغمبر د پیغم بر په کوربان لی بل کور لالم د س چې د چاې ته ځې نو شپږوااضې به جوړي کړي چو کېداران به لکهتهسوو کې کاروخوا د کم راغلیلی به زبانې ګځې شل ممسلی جوړئ ډالک زلالم نبی بیا سلام سرماوي حاضه سپ شوي نمه او زه به صبر وکوم نبی عليه السلام ماخذ توي و عند الصدمه الاولى صبر په اولنی حالت کې ډیر بهتره او ډیر ورته کته صبرو کېو کوو لیکل سبو کې کته حالت کې صبر کړو دل وی اجر او ثواب تاته ميلاوي ده کو صبرونو کې نو سټډیو خاصم ته لری اځون دیکيږي بیا دیوځنه یو حدیث کې راځي نبي عليه السلام وې مال عبد المؤمنی عن دی جزاؤن مال عبد المؤمنی عن دی جزاؤن ازاق بازتو من اہل الدنیا سم محتسبو اللہ الجنہ بخاری حدیث تے زکر داگر منو فموٹونو را روان دی چاہ زوی مرشی دا, دا چارور مرشی سیدن پیشی حادث صدا شی پیغمبر پاکوی زما سرا د مومن بدلا کله نشتا چې کړه زہ دا غنه محبوب شی واخلما بهترین شی زہ دا غنه واخلما بهترین شی خزہ بهترین شی پلاړ دی بهترین شی اولاد دی بهترین شی مال زہ دا غنه بهترین شی واخلما بی مال کما بی اولاد کما بی خزہ کما بی هاوند کما محبوب شی ته و دنیا کی سمحت سبو او بیا طلب دے اجر او دو ثواب کئ صبر کئ الا الجنہ بل بد ما سنشتہ ثواب د جنت نا بهترین شیبنا الله واغسته والله اننا لله و انا الیہ صبر وکو چې صبر دی بندا او گل او د صبر کسم لاوی جنت میلاوی او چې جنت میلاو شو نور سکینو اے او کوم صبر نکو لفه به صبر باندې هغه زمونګه ټوټي ټوټي باندې ژوند دی کیږي بیا نا پیغمبر پاک صبر کړي یو حدیث هم بیا بس کوم یو خزر یو تابیر ابن عباس جلانه ورته وی زتا ته یو خزر نخم د جنت چا خزر د جنتیان نزا هغه سړي ویول نه ایمنی نمس... ایم عباس او ته وی حجل <حازي المرأة والسوداء> <أتا> مر <توقورا> دا او اتتن نه بیا س الله سلام و تکې طورې ښې تهګوره دا راغلی وه نه بیا لصلاتو او دا د جنتیانو نه ده پرګ <فرنغن> نه <ندا> ده <شسو> چې څوښستی به سه به جنتتی سر بابلنګی نه <ندا> و د <دي> طورېښې <توري خزي> تهګوره <توقورا> دا خضااد د جنتیانو نه ده دا, دا پېغم برېپارت ته راغلی وه دښ ونی اوس اے پیغمبر اپ ما داسه تکلیذ زغور زولې شمه پما بیو شرازي لکه دا مرغي بیماری در سره فزان نه پويي و اني اتکشف اوذ بیا بیجاب کې غمم لکه زه خود ځان په حال نه پويګم چې ما سره بیاس کیږي لکه سره دوش په فزان نه پويي کله لطاله دي شي ويختخ کار شي سرسي اس پتن لګي فضع الله لي ما فرض الله نسوال کچما الله د دې بیمارې نخلا سکی اخزوی نبی عليه السلامي ان شئتي صبرتي ولکل جنہ کتا صبر کو فدي بیمارې باندې رساد فرض جنت ته و ان شئتي دعوت الله دعوت الله او کو ستا خوږی نو زبد الله او عالم کا ايع فيك ايعافيك تاب الله جوړکی اوس خو خره کته صبرګي په دې بيماري چ زده راځي او زبا صبر کوم تاله جنت دی او کو ستا خوږی نو زبد الله نسوالکم تاب بلکل بالکل جوړکی اوس کوم کار خو خره دي خځي وي بی اسبير ذ صبر کوما تکليب دداجو صبر وکوم په تکليب باندې کماوتاوي چې زه جوړ شم جن سواب یاو زو جوړ شمه خزیوی اصبر زب صبر کوما چې ماته جنت ملایوي هو بيماری دې راځي زب صبر کوما هو انی اتکشفو د بيماری په حالت کې زو ښکار کې ګمانه زمو اندامونه کار کېږي ما ماته د خپل ځان پټ نه لګي د بیجابې نه سوال کوم چې به اجااب کېږم نه نو الله صرف دوه وکه چې زماه د الله نه دعا و غه الله کش شف چې زما او حالات خلکو ته نهکاره کېږې دد سوال د نه کو ف الله ن بیا د اسلام دغې ښ د دعاو غوه بیماری به پیدانا خو داسې حالت په بیاد د بجااب نه راغلی او چې کلهلا شوو جنتتهله په تلیببانې با صبر کول. جزی بزی کو بیماری را لا غم را تکلیف را لے اندام کر شو گوتا کر شو حلاس کر شو فکر شو بیماری را لا اولاد مر شو مال ختم شو دکان تبا شو کاروبار ادری دو کرونا را نور صبر انشاءاللہ جنت دے خوکب من صبر رکو اللہ دے منگل پر دے خبر بانے دے آمال و توفیق نصیب کی او غمون و خادری پار چلا جنگ با حال بانے صبر رکو آخر رکو.